Лисенко – це також яровизація пшениці. Купи зерна у церкві, притворені після закриття на колгоспну комору. Дядьки поливають пшеницю холодною водою і, нею перелопачують дерев'яними лопатами, матюкаючи того дурня, який це вигадав. Не буде баба дівкою, а озимка яриною. Сіють її чи не сіють, однаково ж піде на зелений корм і доведеться пересівати просом, а в район посилати Борхливі зведення про високі врожай і груш на вербах. Та це було ще до війни. Дядьківський скептицизм, здається, не проникнув у глибини моєї душі, і Академік Лисенко все ж таки залишився для мене великим ученим, і для Козуріна великий, і для мене великий. Така війна, зітхнув я, тут це могло статися, могла навіть дружина самого академіка Лисенка. Ну, чи я знаю. Може, закупили її фашисти денебудь на гростанції під Одесою. Здається, там академік любив працювати. Може, на Полтавщині, звідки він родом. Припустимо, неохоче згодився зі мною Козурін. Але хіба вона могла, оте, що, кажеться, підіслана до нас німкеня, хіба могла дружина самого академіка Лисенка із якимось там німцем? Він хоч комуніст? Я спитав фрау Вільтруд, чи її гюнтер комуніст. Фрау замахала злякану руками. Хіба він уцілів би у концтаборі? Ні, він був далекий від політики. Він тільки блискучий інженер. І так любив домашніх тварин. А також кімнатні квіти. Це вже я знав. Тепер, здається, доведеться довідатися ще й про те, як її гюнтер любив жінок великих учених. Мабуть, ця жінка, про яку тут йдеться, забула поцікавитися, до якої партії належить її коханець, сказав я. Ну, а хто вона, про це треба було б спитати її саму. Провокація вперто повторив Козурін. Навіть коли це справді дружина Академіка Лисенка, то не могла вона сама добровільно. Такий зв'язок – це ж зрада. Вона не могла. Її промусили, вона стала жертвою насильства. Ця німкеня, чого її одна з треба? Вона хоче, щоб ми забрали свою Руську і таким чином повернули їй чоловіка. Все дуже просто. Звичайного німецького інженера за дружину академіка Лесенка. Не переповідайте бруду і наклепництва. З набагато більшим задоволенням я піду собі спати. А ви не хочете залишитися з цією провокаторкою? Спитайте, чому вона прибилася саме сьогодні і так пізно. Вона каже, що не знала, де її Гюнтер, а сьогодні в день довідалася, ніби він ночуватиме в будинку своєї сестри під Білфельдом. Це далеко? Півсотні кілометрів, може трохи більше. Козурін мислив. Коли провокація, тоді треба плюнути і витворити цю фрау три шияки. А коли справді дружина Академіка Лисенка був сигнал, а він не прореагував? Так... Надимаючись від командирської пихи про ляпотівку Зурін. Капітане Сміян, слухайте мене уважно. На вас покладається відповідальна акція. Поїхати, знайти, і все належне. Але без самовольства і грубощів, на які ви з Поповим такі мастаки. Взяти автоматників? Ви що? Ганятися за дружиною Академіка Лисенка з автоматниками? Беріть Попова на випадок ускладнення з англійською адміністрацією і їдьте. Ми взяли... Це Пелін Попова. Він за кермом поруч фрау Вільтруд, щоб показувати дорогу, я на заднім сидінні, подрімуючи від темряви, нічного спокою і м'якого погойдування автомобільних ресорів. За Бенцбергом пішли ліси і переліски. Тьмаве світло фар вихоплювало з туману, то якусь самотню садибу, то стовпи з кулючим дротом, яким розгороджувалася пасовиська, то рекламний щит з заляпаним написом. З шосе ми з'їхали, плуталися тепер якимись вилізками, висілками. Попов вчоразу питав фрау Вільтруд, куди тепер? Вона досить впевнено спроваджувала машину, то прямо, то ліворуч, то праворуч. Нарешті ми доїхали. Будинок був низький, довгий, темний, стояв зовсім самотній, нагадував пустку. Та коли Попов загрюкав у двері і став кричати щось англійське, виявилося, що там живуть, спалахнуло світло. Заворушилися злякані люди, безліч людей, безліч кімнат, ще більше дверей. Ми з Поповим і Фрау Вільтруд ішли через ті кімнати, поєднані десятками дверей, в якийсь примарливий лабіринт.